Bismillahirrahmanirrahim Pengajian pada pagi hari ini Kita masih di dalam masalah-masalah solat Jamaah Sebagaimana yang tergantung di dalam kita Al-Nasar'i Hidrinya Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Alali Rahimahallahu ta'ala Kita sekarang Melanjutkan Waqala bin Mas'udin Radiyallahu anhu Laqad ra'aytuna Wa maa yatakhallafu anha Ya'mi Ya'mi Salatul jama'ah Illa munasikul Ma'lubun nifat Kata Seorang sahabat Yang bernama Abdullah ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Seorang sahabat yang terkenal, Terutama dalam masalah Jiraatul Al-Quran Memang ahli baca Al-Quran Hingga Nabi pernah Minta atau menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran lalu ya. malah Nabi mengajarkan beberapa sahabatnya untuk membaca Quran sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi uh, abd, yaitu adalah ibnu Mas'ud sahabat Abdullah bin Mas'ud dia berkata Kita dahulu melihat Tidak ada orang yang Meninggalkan Salat jamaah Kecuali Orang munafik Yang jelas Atau terkenal Kemunafikannya Jadi memang zaman Sahabat Nabi Muhammad SAW Ini Terutama di kota Medina Di sana banyak orang-orang munafik Waktu Nabi menyiarkan agama Islam di Mekah Munafik tidak ada Kenapa? Karena Islam masih baru belum kuat Jadi yang ada kufur suryah Kekufur yang terang-terangan Jadi orang kafir terang-terangan menghantar Islam tapi Setelah Nabi di Madinah, Islam maju, Islam kuat. Banyak di sana orang pura-pura menjadi Islam, menjadi munafik, men men men men terutama dari kaum Yahudi dan sebagainya. Okay. Memang begitulah keadaannya. Kalau Islam itu belum kuat, jadi orang terang-terangan menghantar pada Islam itu berani. Tapi kalau alam Islam ini sudah kuat, sudah banyak dan kuat, orang akan menghantar Islam terang-terang gak gani, jadi menyudut pura-pura menjadi orang Islam, alias muna. Ini suatu ilmu untuk kita dalam mengetahui Islam itu kuat apa tidak kuat. Nah, biasanya pada setiap zaman pada semasa demikian juga masa kita ini kalau orang yang menghantap Islam terang-terangan sudah berani berarti Islam itu merosot tidak tapi kalau orang menghantap Islam terang-terangan tidak berani tapi menyelundup masuk melakukan Islam merusak di itu berarti Islam masih anggap pun bahaya Buat-buat berbahaya Tapi yang sangat berbahaya adalah Orang-orang muda Karena itu musuh dalam seribut. Masuk ke agama Islam Merusak nah, Jadi Adanya orang-orang demikian itu Sudah masuk ke agama Islam Malah merusak Merusak dari dalam Merusak dari dalam ini lebih berbahaya, berbahaya. Jadi menghubungkan ke agama Islam dari dalam Di sini Maka ada seorang kujangnya Islam mengarang kitab yang mana kitabnya dinamakan Khosruna Muhammad Dato bin Audari. Penting Islam ini agak terancam dari salang-salangnya Islam sendiri dari dalam. Nah ya, ini kenapa sudah masuk ini zaman sekarang sudah berlalu. maka kita sebagai orang manusia, laki-laki dan perempuan Kalau di dalam masyarakat muslim ini Ada orang memusulkan sesuatu Yang mana usul atau pendapat itu Tidak sesuai dengan agama Islam, Kita harus waspada. Wah ini benar-benar untuk Allah pun Kita jawab Kenapa sudah memusulkan ini Tah ini bertentangan dengan Alhamdulillah Umar sahabat saya tidak tahu Jelas orang yang masih bersih Karena memang tidak tahu kalau yang motok wayan wayan kita jaskan yang hukum tidak pasti motok, tanya harus berhati-hati. Inilah salah satu tangan dari orang munafik yang akan Islam masuk ke dalam. Di sini kita harus berhati-hati. Akhirnya terus segala unsur beragama Islam atau pendapat dapat jangan terus diterima kembalikan kepada Al Quran dan Al Hadis. Contoh apa tidak pada Al Quran dan Hadis kita lihat. Kalau cocok, sudah kita jalan jalankan ke anak Quran dan hadis Dan usulnya orang ini cocok kepada Quran Muhammad Kalau tidak cocok, kontras, nah ini sudah berhati-hati, berhati-hati Apa sebab? Karena manusia tiga macam Ada manusia muqmin sesungguhnya Ada manusia kafir terang-terangan Ada manusia kafir menggunakan fiqqa senifah Abu Ringkes saya tetap manusia jual minuman amanah, minuman kafir, tapi cover macam-macam. Nah diantara yang pokok jual, maka oleh Allah Subhanahu Taala, kalau kita membaca Al Quran, dalam Al Qurannya, dalam ayat-ayat pertama dari surat Al Baqarah, dijelaskan oleh Allah tiga tingkat manusia: Mukmin yang betul-betul, kafir terang-terangan dan munaf. Setiap masa ada. Nah, pada zaman Madinah, pada zaman sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, di antara sifatnya orang munafik tidak mau salat berjamaah. Jadikan seorang ke masjid, dia ya, tidak nah. nah itu salah satu tanda zaman itu dia, termasuk zamannya orang, kenapa zaman sahabat ada tanda yang orang-orang Masuk oleh Allah SWT dalam Al-Quran Orang munafik akan salat Males Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Meningkat balik malas Ini diantara sebuah munafik nah, Jadi Abdullah bin Maksud menjelaskan bahawa Tidak ada yang meningkatkan salat jamaah Kecuali orang munafik yang terang banget Ke munafikannya Yang sudah terkenal maklum Walakad kanan rajul yuqtabi ala ahli Rasulullah SAW Yuhada bina rajulain makibar hatta yuqama fissaf Bahkan zaman Nabi Muhammad SAW Kadang-kadang ada orang yang tidak, tidak karena sesuatu tua Tidak kuat, jalan Walaupun malah dipegang dua orang Yuhada itu goyang Jadi jalannya sudah sedang tidak kuat Dipegang dua orang Untuk apa? diajak ke salat jamaah didirikan di سوق sampai begitu Yuhada hada binar rajulai kana bal minal kibar kana jwa ketika bagi ketika nubu sudah sudah kita jalannya orang orang tua hatta yuqam fi shaff 'amal ibik wa lamma sakablu ummi maktub al'a Sahabat Nabi ada seorang buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini malahan dia ini buta. Dia raptu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahum laqaid lahu tidak ada yang menuntunnya. Rumahnya agak jauh. Kajian buta tidak menuntunya untuk ke masjid Nabi Muhammad SAW. Sudah Wah, Dia menceritakan alasannya di antaranya wala kalau mahabil madinat yaumilin min al abar wal hawar wablok di masjid atiimul masjid. Kajian buta tidak menuntun rumahnya agak jauh. Buat di Madian banyak sumur-sumur Dan banyak hewan, hewan binatang-binatang Pak ini bagaimana? Supaya diberi udut Alsan yu'lilahu Suruh juga udut Tidak ikut zaman ahli masing-masing Kita Rumahnya agak jauh Dan di kota Madia banyak sumur Hanya banyak sumur lubang lupang sumur Dan banyak hewan-hawan yang berbahaya Nah ini minta Diberi pula, diberi alasan diizinkan tidak ikut berjamaah di masjid Nabi Muhammad SAW. Maka dia azirahu an al majil surat jamaah, fadzirahu bade dzikrihi dihal asy'atulih. Sudah. Asal ni, asal ni, asal ni. Sudah. Kalau mahkamah dah ber sudah begini, oh ya dia orang suruh mau dor sudah. Bisa. Setelah bermaksud pergi mau pergi. Ya ahu salam dipanggil lagi kira -kira. Dipanggil lagi. Dipanggil bagaimana So apabila qama wa da'a da alaihi salam, lama رجع له قال له ha tasma'u حي على الصلاه حي على الفلاح كامو تغلها بندر سربان حي على الصلاه حي على الفلاح بعدين شدي كيسه الجردلي قاموا نجاوا إني إني اني اقول شيء فدق الكريم وصله بانغيله بندر كامو دنگر ابو على الصلاه يا سيدنا فقالا وعلي السلام Nabi mengatakan bahwa bah bahwa bah, halu lima. Kalau nah, gitu mari datang maksudnya. Jadi benar datang harus datang. Sebab kenapa karena dia dengar hayya 'alasalah ya falalah. Ya -ba nah, dalil, dalil semacam ini oleh Al Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala dijadikan penjelasan dan keterangan bahwa wala jamaah lima waktu adalah fardu ain. Eh fardu ain. Rakan kita enggak maklum tak ini adalah fardu kifayah. Bagaimana disuratkan tiap-tiap kampung harus ada walaupun imam dan maklum saja dengan syarat tanpa siar agama islam. Kita hanya misinya lagi ahmadi tidak so jamaah itu fardu ain. Kalau sabit di sah di Arab itu, kalau sudah agar mesti ada polisi yang mengusai orang, walaupun orang yang ada beli nama manusia, nama manusia itu saya tutup tutup tutup, eh solat solat tutup tutup apa tutup tutup dan sebagainya. Kalau di Mekah, keluar semua dah ada pelan. Kalau di luar kota Mekah ada yang masih solat solat tutup tutupnya, tapi tujuh di jalan mana? Ada manusia, ada kusai semua, ada orang macam mana? tahu bahawa salah jamaah fardu a'in fardu a'in memang ada jaya-jaya semacam begitu yakni bila dikat ta'alailassalat fala'udhulat datang ke saat tidak ada alasan kenakan ini betul-betul menunjukkan adalah hukum wajib waktu jamaah Karena tidak ada alasan, padanya kutah, rumah jauh dan keadaan sangat bahaya. Tetap diperintahkan dah jangan. Walaupun Rasulullah mengatakan, "Man sama dengan dia, farhan, sahih, dan tidak ada hadis. Barangsiapa yang mendengarkan surat agar dia dalam keadaan anggur kosong, sahih, badan sehat tidak sakit, lalu tidak mengijabai." Sebuah adzal tadi, So berjamaah Pala sholat talahu, maka tidak ada kebetulan Tidak dianggap sholat Tidak punya sholat Bagaimana maksudnya? Artinya tidak punya sholat, sholat yang sempurna Pahala pahala jamaah jamaah. Tapi sholatnya sah Ini sama dengan La sholat wa lijal masjid Illa fir masjid Tidak ada sholat bagi tetangga masjid Kedua dalam masjid nah, Kalau dia sholat di rumah bagaimana? Apa sah apa tidak? Sholatnya sah tapi saya kenalkan dia tidak sholat Tapi sholatnya sah Artinya tidak sholat sempurna Artinya sempurna banyak Sempurna pahalanya sebagai manusia Pak dia tetangga masjid, kok tidak ke masjid, bagaimana? Dan dipandat umum, kalau orang itu muslim Rumah yang dekat masjid, setengah masjid, tidak pernah ke masjid Tentu orang mengatakan ini orang tidak tahu apa Tidak tahu sholat Bukti apa? Ah. Tidak mahu tangga masjid, atau ke masjid Tandanya tidak salah Walaupun dengan apa salat -sal -sal -sal di rumah Orang tidak percaya Karena tetangga masjid ah, Maka la salata nijal masjid Illa fir masjid nah, Walaupun dia salat -sal di rumah Sah salatnya Tapi kesempurhan kurang Dan di orang juga Mokad hamma salam Dan Nabi ingin bi ihraqi buyut aqwam alayhim bin nar kan yatakhalafun ala solatil jamaah Nabi sampai ingin rumahnya orang itu akan dibakar karena orang orangnya tidak mau keluar untuk gemas di solat berjamaah Jadi ancam rumahnya akan di, dibakar dengan orangnya sekali ada Maka bi ihraqi bil aqwam alayhim mulai pakak di atas orang-orang sekali karena mereka tidak mau keluar ke masjid untuk salat berjamaah. Kadzalika wa ladh al-hadith. Wa huwa fi at-tashdid tahdid liman taraka jamaah min ghairi udhr sahih. Fa ituk semanya ada dalam kekerasan dan ancaman bagi siapa meninggalkan jamaah tanpa udzur yang sesungguhnya. itulah dari semacam itu, imam-imam ahli hukum mengambilnya dengan mengapa pendapat dua dari mereka. Sambil firman-firman saya katakan, ada yang katakan farouin, ada yang katakan faru. Ya, karena hadis-hadis dikumpulkan. Lalu kita dalam agama ini sudah sering kali saya katakan, sholat. Jum'ah itulah fardu, eh jamaahnya fardu a'in Tidak boleh orang fardu jum'ah kalau tidak berjamaah Argo lima waktu fardu kifayah Wajib setiap kampung harus ada Bahkan setiap kampung yang dibangun di masjid atau langgar istilahnya, soalnya ini tersebut sekali Setiap kampung harus ada Tapi bagi orang laki-laki Yang merdeka yang tinggal di situ Tapi kalau kampung itu hanya ada masjid wanita Wajib perempuan, ya, jamaah penuh. Tapi laki-lakinya tidak mau berjamaah, tetap kewajibannya belum kugur masih berwajiban orangnya itu. Karena yang berwajiban salah jamaah dengan hukum faradu kifayah dan maghrib shalat ini rijal, al ahror, al mukmin bagi orang laki-laki yang merdeka, yang tinggal di tempat itu, kehayaan allah, syiarul islam dengan apa ya, maka harus tampak. Tidak ya, ada orang itu sanggangan biasa Tapi zamanannya itu Dia akan mengalapan Dia tidak cocok di sana Ya tidak apa-apa Pulisannya selesai Cuma tidak cocok Dilihat apa selesai Jadi masalah lain lagi nanti Jadi selesai saja. Dini ada masjid Dia selesai di jame sana oh, Baik saja tidak apa-apa Asal tidak menggaguh Masjidnya kalau dia pergi Masjidnya kosong Tidak ada orang kan ada ya, orang Ini tidak pulih Dia harus menguruskan masjidnya Oh tidak Banyak orang kita Ini orang biasa Tidak apa-apa Semak ada cocok, ada cocok nanti di, di persoalan kan, ada cocok sentimen, ya, korban. Jangan kerja, persoalan cocok sentimen kerja. Jadi yang tak cocok, kenapa ada cocok? Saya pernah utang, tak pun ni. Ini kan di forum. Jadi tu dah ada. Tidak hukum boleh, malah masjidnya di sini, ya, rupanya di sini masih di sini dalam berarti jauh, tak apa-apa, boleh juga. Asal tak mengganggu masjidnya. Ayuh, kalau dia menggabung tidak boleh, Ayuh, mengganggu itu, kalau dia tidak ada di situ, maksudnya tidak ada berjamaah, karena dia orang penting di situ. Ini masalah. Memang segala sesuatu yang menunjukkan siar agama Allah, ini harus ditampakkan. Mana-mana yang menunjukkan kesiaran, mana-mana yang menunjukkan tanda kebesaran, dan tanda Kemuliaan agama Islam harus kita tampakan. Sebab kalau kita ambil ayat itu, walaupun asal usul hubungannya dengan masalah haji dan kurban, waman yaudzimisa airwa ta'innaha mintakwal pulu. Jadi siapa yang mengagungkan, mengagungkan siar agama Allah itu adalah dari tak penyat. Jadi mana saja yang menunjukkan si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 kita ini ikut serta menegakkan syiar agama Allah Apakah kita ini ikut serta Memprosotkan atau menjatuhkan syiar agama Allah Ini yang tahu nah. Di sini Maka setiap muslim dan muslimah harus memahami masalah ini Kita ini ikut serta menegakkan syiar agama Allah Apakah kita ini ikut serta Me merosotkan atau menjatuhkan syiar agama Allah ini tahu apa sahul perlu kita ketahui ini karena zaman makin lama makin lama walaupun penduduk isan tu banyak tapi belum tentu mereka menegakkan syiar agama Allah. Di sini. sudah saya tunjukkan seorang perempuan. Muslimat keluar dan kujungnya rapat pakai yang tutup aurat ini men-syialkan kenal kan apa? Islam orang perempuan berukannya beraih om khan jadi terbuka tidak keuntungan bajunya sekian ya sudah terkenal ya Tuhan ini men-syialkan apa? Ya, ini kita tahu men-syialkan apa? sini kita tahu men-syialkan gairul Nah kita ikut yang mana Di sini masalahnya ikut Ikut yang mana Ikut menshiarkan agama Islam apa ikut menshiarkan viral Islam Nah maka Setiap musim dan harus selalu Ikut serta Menshiarkan agama Allah nah, Termasuk mengapa tadi ada Suat jamaah setiap kampung Agar menambahkan siar agama Allah. Sambil saja bahaya itu, ia bahar siar islam. Sob, di mana-mana kita harus menonjolkan siar agama. Dalam segala sesuatu. Maka itu, kalau misalnya ada penonjolan siar-siar, tanda-tanda, khair islam, kita tidak boleh ikut setelah. Nah, di sini maksudnya, dalam segala sesuatu, Maka keadaan muslim selalu menunjukkan keislamannya, menjalankan keislamannya Ini adalah menjaga agama Allah Mengadakan surat jamah setiap kampung, mengadakan pengajian setiap kampung Dan menjalankan apa yang menjadi wajib Seperti ada zakat fitrah, zakat mal hukum wajib, diterang Ya Allah Ta'ala berasanya Allah Ta'ala Ini mensyarkan agama Allah Beraya, Idul Putri, Idul Ha'ad dan sebagainya Maulid Nabi Israq, Na'ad dan sebagainya Dizuqbal dan sebagainya kita siarkan Nah, di sini Ikut perusahaannya, tokonya, madrasahnya Sekolah diliputkan hadjumah Wali melikuti apa? Mensyarkan agama Allah Ta'ala Mensyarkan agama Islam Walaupun tinggalnya sunat Apalagi tinggal baca. Walaupun anggap tingkat tidak wajib dan sunnah hanya syi'ar saja. Barang hubah ini syi'ar. Wah, lawa untuk mensy'arkan ini menjadi ibadat, menjadi faat. Maka jangan sekali-kali orang Islam ikut serta menabungkan atau mensy'arkan atau menonjolkan hal-hal yang bukan dari agama Islam. Dalam upacara perkawinan, dalam upacara kematian, dalam upacara apa saja, harus tertanggung. Nah inilah masalahnya. Kalau kita ambil sedikit kenapa sholat jamaah setiap kampung wajib. Menurut satu uh, kita ya. Kok diterangkan di akhir itu yang baru si al-Islam. Apa enggak jauh, ya, kita salat jamaah di rumah saja. Masing-masing di rumah, setiap rumah ada jamaah di rumah Kenapa tak? Wah tidak bisa, berbukul kewajiban itu. Loh, kenapa? Karena tidak apa? Tanpa syiar agama Allah. Nah, dengan ini kita dapat mengetahui bahwa di mana-mana yang menjadi penonjolan, ya, penyiaran agama Allah harus ditonjolkan, harus ditegakkan, harus ditampakkan. Terdapat ayat itu juga, Waman yu'awwim sa'irullah fa'inham min tak berbunuh. Dalam dunia yang di sekarang, makin lama makin lama makin lama, selalu berkolap antara penyiaran agama Islam dan penyiaran rekor Islam. Nah kita sekarang orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan ikut yang mana. Nah, jadi kita haruskan sekolah nak tahu. Saya kalau negarkan ini, wah betul-betul saya menjadi agama Islam. Bismillah. Tak perlu tidak mualkum, mufassikum dan Abdari kongwa apa saja juga. Ya, tapi kalau ini ah, ya bukan kalau saya jalankan ini berarti saya dari siakan agama Allah malah mesti akan rel Nah ini jadi kita mundur. Nah ini selalu begitulah di mana saja. Jadi membuat apa-apa akan menjalankan apa-apa yang secara akan tampak lohir nah, harus ingat. Itu men agama Allah Apa itu membrosotkan dalam menjatuhkan siar agama Allah Karena salah satu Hak dan batal agama saham hak Mada Allah SWT dijaliskan Lain ini adalah batil Kukur, syirik, muka, masyarakat dan sebagainya Udah. Kalau siar yang hak menonjol Batil jatuh Kalau siar batal dan bat batil menonjol Hak dan jatuh tidak nah, Bisa dicampur dari satu. Kalau tak disukunkah ber, tak seperti sama halal atau haram, halal, haram. Tidak, Nah, Maka kalau kita mengaji ilmu Al-Quran, kah, hadis, kah, syariat, walaupun masalah penyak ini, tapi kita surti ketahuilah ini kenapa, mengapa dan Nah, Di sini lah masalah. Jadi jelas kita-kita ini harus selalu mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Maka salat jama'ah menurut ulama Syafi'i fardhu kifayah dengan dengan falb dan lain agar bermanfaatkan syiar agama Allah. Anis hadis yang tadi, bahawa itu menunjukkan Al-Ghaya Fi tasdifah tadi Dimantara qasratul jama' min gairul'udhul sahih Al Hadis-hadis menunjukkan Antaman keras bagi orang yang Tidak meninggalkan, orang yang meninggalkan sahih, Tanpa udhul yang Wal sahih. Wal-udhul sahih Wal-ladhila yang kubur Ma'ahu Yajin ma' an ain angkana masaqatan zahirah ya asur ala akthar anas tahamulha wa ma'a dhalika fa al-hudur afdal wa safi akthar illa fi suwar nadira lalu kalau ada ulul udzur apa sidang enggak kuat pergi sama sekali tidak bisa jalan ke masjid sama sekali kalau dia paksa diri juga musakat dhal tapi toh kalau dia bisa itu malah lebih akhzol tapi toh sudah masuk ujur kita dalam keadaan kadinya nadir, mesir anjakuna ujuruhu ga'lisal al-mutawatir, mempunyai sakur orang sakit, jalan-jalan terus kerja jalan terus, ini masuk ujur wa yaksha law ha'vara bin talibid al-masjid di mana lagi kalau dia datang takut kau masuk masjid, nanti punya celah dan sebagainya ini masalah. Tapi akan zaman itulah masalah. Berpanjat masjid, sudah dengar azan maghrib, kau masjid padahal kau masjid tidak satu langkah, hanya tiga langkah, lima langkah. Tinggal azan, tidak masjid, berlambat masjid. So Andre, Andre apa? Andre mononton Do peringalkan temboknya masjid cepat-cepat dia sot berulat cepat berangkat meninggalkan masjidnya karena mau apa? Nah ini masalahnya. Jadi jiwa, jiwa, mahabbah, cinta dan pemberian terhadap agama ini rosodinah. Jadi begini ini harus kita sajari. Apalagi orang yang dekat masjid, tetangga masjid itu seberapa mungkin diusahakan supaya betul-betul. Nah, ini. Masjid. Jadi terutama tetangga masjid Bisa-bisa juga masuk langgar nah. <tuh> Jadi untuk meramaikan Kalau tidak cocok dengan imamnya dan sebagainya Ya harus diperbaiki ya. Kalau tidak cocok dengan imam dan sebagainya Ini hanya berbaiki Jangan saya tak mau pas dikira Tidak cocok dengan imam ini Tidak <tuh> cocok apa ini Supaya masjid jangan kosong jadi kita ingat as-israh, nah, jadi dasar kita ini is-israh. Masa-israhmu, begitu-begitu israh. Bagaimana nah, tidak baik, kita perbaiki. Bagaimana tidak baik, kita perbaiki, dibina. Cima -cima. <tuh> jadi terus masjidnya ada alami. Walaupun tidak memiliki tugas masjid, tapi tetangga masjid, ya datang sini. Bukan begini, kalau ada tugas, ya ke masjid, setelah diganti orang lain, tak pernah ke masjid. Padahal tetangganya waktu dia diangkat jadi muadzin, atau diangkat jadi imam wali, atau diangkat jadi apa senyap pekerja di masjid, wah aktif setelah kuda, dia tidak. <guluh> Kalau sudah tak jadi muadzin, tak jadi imam wali, Ya sudah, pada tempat masjid lah <guluh> ini. Jadi pekerja masjid bukan karena tugas, bukan karena jabatan, bukan karena pekerjaan. Nah, memang betul betul. Alhamdulillah, jamaah apa gitu tanggap. Cih nah, Maka untung sekali kalau orang muslim bertempat tinggal di kampung ada tempat yang dekat masjid. Walaupun yang jauh itu afdhal karena langkanya, tapi ini sekarang kita ada keadaan itu lebih untung. Kalau dekat masjid, karena kalau jadi tanaman istiqbalina. Setiap waktu-waktu dia ya ke masjid. Nah itu jadi ikut meramaikan isi akan. Innaman masajidallahi man amala billahi wa la amal ah. <tuh> kemudian wal ulum inna ma ma'nahu suqutul haraj 'an al mahdhur itu al sar agnya jatuhnya gugurnya dosa gugurnya tuntutan dari orang yang berasan itu yang ulum أنظر إتو كالأولان من المنطقة جدتو المنطقة أنظر في بسطة البلدات تساني في بسطة البلدات تساني في رسل البلدات أنت من كمعدة حضور وقد يحصل السواق بعسقاط الحرق لمن كان عمره صادقا ويوده أن لو استطاع الحضور بأي ممكن ويقاف في قلبه لعدم حضور حزن وتعب على ما فاته من طاعة ربه وتعليم حرماته dan kadang-kadang orang yang beralasan, orang itu yang undur, memang undur, itu malah dapat pahala. Memang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal yang baik yang selalu dijalankan oleh orang itu, lalu orang itu senang menjalankan itu, kemudian ada alasan, ada undur, ada halangan. Anggap sakit, anggap pepergian anggap. Kerepotan, hingga tidak dapat melaksanakan, tapi hatinya tetap ingin menjalankan sehingga manusia bahkan tidak menjalankan itu menyesal dan susah sangat, itu orang mendapat pahala sudah saya contohkan begini kita mengaji tiap hari ahad, ada kawan dan teman aktif mengajinya mungkin Hari haji sakit, hatinya ingin akan berangkat. Anda kata tidak sakit dia akan pergi, akan berangkat, akan habis. Tapi karena sakit, dia tidak boleh pergi. Nah, begitu itu dia merasa menyesal, merasa susah. Kenapa anda tidak pergi? Dia tidak pergi. Orang itu tetap mendapat apa? Pahala, mendapat, mendapat, mendapat ganjaran. Atau kebetulan mau pergi, datang sambil ni ada Jakarta, masalah penting. Maksudnya ada masalah perlu Orang tidak jadi pekin Dia menggur mata Namunnya kan ada masalah penting Itu juga artinya ingin hadir Dan susah tidak bisa hadir Tapi ada alasan, ada uzur, ada halangan Ini orang tetap dapat pahala nah, Maka orang yang sudah mempunyai kebiasaan amal soleh Andai kata berhalam Itu dalam hati tetap pasang saja, Dan memang untuk masyarakat Nah ini tetap dia akan mendapatkan pahala jadi tetap mendapat bahan-bahan yang kosong daripada pahala dan ganjaran, Walaupun nonton kial dan sebagainya. Anggap biasa ngaji, mungkin hari dapat kita begitu sebab atau ke mana. Dia fikir, wah ini hal ini ngaji. Begitu juga orang ahli jamaah, ahli masjid, ahli amal soleh dan sebagainya. Dan sebagainya, lalu kebetulan tidak punya. Atau berhalang atau uhur. Nah ini tetap mendapat pahala. Jadi cintung juga. Jadi kebiasaan kebiasaan yang baik, anikata orang yang beruzur, beralasan, berhalang dan sebagainya, tetap dia akan mendapatkan pahala. Maka diterangkan kesemuanya tadi, orang-orang yang dibekat itu tetap mendapatkan pahala berdasarkan kafalah alaihissallatu wasallam ibadil kawwati dalam sesuatu peperangan, yaitu perang tabuk. Maksud perang babuk, Nabi berbicara di sana Perang babuk itu dari Madinah ke jurusan utara Lalu lalu berangkat ada orang-orang yang tertinggal di kota Madinah Ya, karena sakit, karena urut dan sebagainya, dan sebagainya ada Lalu Nabi, nabi berangkat berbicara, sudah berangkat berbicara Inna akwaman khalfana bil Madinah Masirna masiran wala qat'na illa ka ma'ana habatul rabb. Mati waktu jalan di sana itu berangkat Nabi Allah. Di kota Madinah ada orang-orang tertinggal tapi tidak kita berjalan suatu jalan, tidak kita masuk suatu lembah, melainkan mereka itu bersama kita. Artinya bersama-sama kita mendapatkan pahala ladang ganjaran. Loh, mengapa? Mereka tidak ikut, kok dapat ganjaran. Habas al-humur, uzur. Mereka ditahan oleh uzur, karena berhalang. Untuk mana tidak uzur, mereka akan ikut perang. Jadi ada kadang-kadang zaman perang, akan ikut perang, bisa karena sakit. Atau kebetulan diperintah oleh Nabi untuk tinggal di Kota Majina, menjaga ini, dan sebagainya. Bersama-sama sakitnya. Tapi mereka ingin akan pulang, tapi enggak bisa Nah itu tetap mendapatkan pahala dan tetap mendapatkan ganjaran Nah itu Masa niat Jadi habasul udhul, makalah itu segala sesuatu Segala amal perbuatan yang baik Asal nah, di Allah Tapi kalau orang itu me Meliputkan sendiri Nah itu tentu, -tentu enggak dapat apa-apa Segera -apa. nah. Jangan ada orang ngaji. Lalu dia diajak kawannya, mari ngaji. Tidak suka dia risaian itu. Alhasil, ya sudah dia berkajaran. Apa yang tetap berkajar tidak, karena hatinya tidak ada kemauan. dan tidak ada order syari yang menyebutkan dia tidak dapat datang. Tapi ini sengaja meninggalkan Jadi inna akwa maqal fana bil Madinati masirna masirah. Tidak kita berjalan suatu jalan walau tak nawadian, tidak kita memotong suatu lembah ilahkan makna, mungkin mereka bersama kita dalam pahala dan ganjaran dalam fadilah. Kenapa? Habis semula Allah. Begitulah. Wa ka'anna humumul ladina qaul wa Walaupun <tuk> yang mereka makan, untuk mengambil masabik agak. Walaupun warga yang berpikir dengan jauh, orang orang zaman Nabi ikut perang. Sudah oleh Nabi jadi larang. Ada uzur apa? Jari tidak bisanya atau ada uzurnya sabik menangis, ingin ikut Sambil menangis. Malah zaman Nabi ada juga karena di di di di, di muda. Ada beberapa peranan, ada anak-anak umur 14 tahun Ada beberapa tahun datang menangis ikut pelang Orang nabi dilarang jangan, namun tidak bisa Masih umur 14 tahun belum balik istilahnya Loh mereka kembali juga dari susahnya Tidak boleh ikut menangis Begitu diantaranya ada orang-orang yang sakit larang jangan ikut, mereka menang, dari ikhlasnya Mereka ingin ingin ikut perang tapi beralas, beralang Berhalang, perasaan ini adalah Pak, besus saya semenangis. Nah, ini golongan ini termasuk apa yang dimaksudkan orang-orang mendapat paha, pahala walaupun tidak ikut serta karena berperang. Nah, iya, maksud saya. Karena niat ada dalam amal dengan niat wa innamal qumu oh, minal nawwa. Oh, Itu maksudku. Oh, karena badan oh. begini. Takkan nah, jangan biar. Nah, ini muskil. Baik ketepatan ketepatan. Berkata baiklah gilirnya. Akhirnya sakit, obrol, ketepaan. Bukan susah ini, mal malah berbangga, apa, senang, gembira kalau dia tidak datang. Jadi sakitnya tadi malah disyukuri. Nah ini tidak dapat pahala. Dan sedia. Jelas, Wa man fi ma'nahum, Min ahli siddiq wa ikhlas, Wa kuwati rada fi ma'inda Allah, Wa abadli nafas, Wa ma'ajuna fi talabi, Marbatik Ini termasuk kolongan itu Ahli Siddiq betul-betul artinya ikhlas dan kuatnya Keiminan terhadap apa yang ada pada Allah SWT Dari pahala, dari kanjaran, dari fazilah Dan dia mencerahkan Tenagaan berkainya untuk menuntut Keriduan Allah SWT Dalam hal-hal itu tetap Dia mendapat pahala فَإِيَّاكَ أَنْتَ تَخَلَّفَ عَنْ صَلَاتِ جَمَعًا لِغَرِ عُضِي الْمَاجِدِ يُمْكِنُكَ أَنْ تَخْتَدِرَ بِهِ بَيْنَيَدِ اللَّهِ عَلَّا مِنْ غُيُّهُ Maka hati-hati Kamu tertinggal Atau mundur Cari sejamaah tanpa uzur yang pasti Uzur yang betul-betul Hingga menjadi alasan Nanti menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap orang akan langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu Walaahu Taala dan akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu Walaahu Taala semua. Makanya itu selalu kita mendoak Bakhiratiyami hmm. Jaumalikoh. Ha ya Allah dan jadikanlah sebaik-baik hari ku hari saya berjumpa pada engkau. Jadi minta pada Allah. Sebaik-baik hari itu hari yang dia berjumpa pada Allah, karena semua manusia akan dihadapkan langsung kepada Allah Subhanahu Wataala dan akan ditanya oleh Allah, lai sabai nove nove turjeman, tidak ada bahasa lagi, tidak ada perantara, langsung akan dihadapkan oleh eh, kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena pada hari kiamat dikumpulkan, langsung akan dihakimi oleh Allah, tidak ada kekuasaan siapapun waktu itu. Jadi, waktu itu tidak ada yang diberi kekuasaan. Dijuduhnya kan ada raja dikasih kekuasaan, menteri dikasih kekuasaan, itu dikasih kekuasaan, diberi kekuasaan. Ini kekuasaan pinjaman dari Allah SWT. Nanti pada hari mahsyar, hari kiamat, kekuasaan semua dikabal oleh Allah SWT, dikabal oleh Allah SWT, dikabal oleh Allah SWT. Dan menguasai. Allah sendiri Jadi, yang mengharap semua tidak Bahwa ahkamul hal kimi langsung semua ditanya oleh Allah Taala ini, buat ini, buat ini, buat semua ditanyakan. Maka di sana akan tampak, faman yamal misqal al khairan tini sharin yara, yamal misqal al zara' tini Maka kita kalau menjalankan amal baik, minta diterima oleh Allah. Kalau mungkin ada salah dosa, segera berpapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita. Kita hanya jalan cuit. Semua so, orang tidak lupa daripada amal soleh Kalau muslim Tidak lupa daripada dosa sebagai manusia nah, Kita selalu begitu Kalau ketemu amal soleh Minta Rabbana taqabbal minna Inna kata semua adil Minta ya Allah terima Kalau dia merasak Pada Dilsa Melanggar Segera tubuh Allah Dapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu dan masalah akan tanya Maka kafaiyakan ketika tertinggal dari salat berjamaah dengan uzur, tidak mungkin engkau akan takzal bih bainallahi al-'alimul hayy. meninggalkan tanpa uzur yang pasti, uzur yang sungguh-sungguh yang bisa digunakan alasan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kas sekarang untungnya ada namanya remaja masjid itu perlunya untuk ikut serta memramekan masjid dan memang ini inisiatif dari Rabita Alam Islami di sana dibentuk Sababul Masjid ta'aruf tarfiah Nah ini asalnya dari tarbiyah remaja awalnya dari sana kan ada lo badan untuk mengurusi kemas cita itu dibentuk di Rabita Alam Is Islam, nah, lalu dibentuk syabab masjid nah ini perlunya apa? untuk nah, meramikan masjid mensyarkan jamaah dan sebagainya dan sebagainya nah, jadi harus betul-betul memenuhi masjid. jadi harus nah, ini, untuk memenuhi masjid supaya senang pada masjid jadi orang itu kalau senang pada masjid itu termasuk orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah s.w.t pada hari kiamat Mu'arajulun qalpuhu mu'allakun bel masjid Jadi senang pada masjid Nah Kita ukur saja, kita kalau suruh ke masjid, kerasa atau tidak, semen apa, apa Kalau suruh duduk di masjid itu ini Apa, apa gerisah Lebih senang mana? Jodoh di masjid sama duduk di bisku Nah <tuh>, rasakan sendiri, tidak usah, ya kita koreksi orang lain. dia ya, sendiri masing-masing. Ya, kalau duduk di masjid, kebetulan duduk di sudah lapasan, sudah. Ia ya. ya, masjid ada pasar tu. Ia ya. ya, senang mana, duduk di masjid, duduk di pasar. Nah, ya. Sedikan nabi bersabda. Ahab bilad ilallah masajiduha, wa abghab bilad ilallah aswakuha. Alasanya Hadisul Hasan. Jadi ahab bilad ilallah masajiduha dalam negeri-negeri itu yang paling suka oleh Allah itu masjidnya, yang berhenti oleh Allah pasarnya. Padahal ini nabi cerita zamannya nabi ini pasar zaman itu bukan pasar bukan pasar zaman kita ni, bila cawilan. Nah, nah, Jadi pasar zaman itu bagaimana? Sudah ada. Nah di sini, di sini. ini untuk mengobati di sendiri. Tiada ya, gan pasar, jual pasar biasa, enggak apa-apa. Tiada perasaan ini harus ada. Sehingga kalau orang betul-betul pasal -betul, nanti baca, ke pasar hanya terpaksa. Dulu ramai umpama saya lihat toko di luar enggak akan jual di bar, pasar, akan begitu. Tapi suatu paksa mengubah bagaimana kalau tak begini tak bisa. Anda kalau punya hasil sendiri luar ini tidak akan ke pasar impak mana? Yang kalau ya, ya, itu dah. Ia bawa jatuh peluru punya. Datang. Ini saya perasaannya harus ada. Tidak sama. Tumbukan hanya sendiri. Kalau dia kena, dia kena baca, dia kena jalan. Ia ya, dalam pasar, kalau toko kan dia ada toko dalam rumahnya. Ini rumah sudah empuk umpung ami di sana. Kenapa? Yang ya. nah, nah, ini tak apa-apa. Ya, tapi masalah, tak apa-apa. Tapi kalau di, di toko ini, ya orang yang tak kali, ya oh iya. Ya sama nanti. Apakah pilih pelayan? pihak pelayan mungkin sekarang. Ya. Nah, itu. Tidak berhubung <berada> orang lain Bagaimana? Sekretaris pribadinya dan sebagainya <tuk berada> <tuk berada> Bagaimana kira-kira? Nah itu sekarang model-model macam-macam Nah kembali itu siar agama Islam atau bukan siar agama Islam Jadi tokonya itu siar kan Siar agama Islam bagaimana? Janganlah muka maksiat Warungnya siar kan siar agama Allah Tidak ada penjualan barang yang hak أعراب أعراب التفين على كلها ناس ما كانت ترى فهلا فإياك أن تتخلف من صلاة الجماعة لغير حضر ما جزء يمكنك أن تعتدر في بين يد الله عن الله بغيور وإن Laka al-fu'ud fi fesika di amrin wa'ayta fi khairan wa salahan laka fi dini atau dunia Fakhruz ilal masjid awfadu salawati hitusalliyahati jamaatin Ya, kalau umpamanya orang melihat lebih baik tinggal di rumah karena keadaan Ya, memang? Kalau orang itu kadang-kadang keluar, -kadang takut salah, takut maksiat, takut kemungkat Atau di rumah ada kepentingan yang lebih penting, lebih baik itu tinggal di rumah Tapi bagaimana waktu-waktu salat, dia keluar di Al-Qut ilaika menyusalli ma'akasibaitika Walau wahidah, atau ambil tiga orang, salat di rumah Ada pasirnya, apakah anaknya Kadang-kadang ada siapa yang ada di yang aja bersama. Kalau umpah, mah, orang akan keluar, wah tidak kuat tidak. Karena keadaan begitu, keadaan begitu, takut itu, takut ini. Atau memang ada suatu kepentingan di rumah, tidak kuat. Ya pergi saja, waktu salat ke masjid. Kalau tidak bisa umpamanya tetap berhalang, ya di rumah. Tapi bawa atau ambil pak, teman, kawan, panggil, dan pergi saja. Maka orang yang punya anak, banyak itu yang bisa umpah. Jadi orang yang anaknya banyak itu untung. Anggap punya anak laki-laki 10. Ya, pegawai <tuh> <tuh> di pasar. Apa saja semua rumah-rumah. Kalau ada jama jamaah-jamaah sendiri berapa itu? Nah, kalau itu toh dia jadi imam. Kadang-kadang anakin bisa jadi imam. Iya, yang qoma juga anaknya wacama awal. Rumah tangga karokah Iya, ini. Jadi orang Islam itu maka berdoa kepada Allah supaya anaknya banyak, tidak soleh, eh, untung kan. nanya, <laughs> <an> <laughs> Enak banyak anak. Enak banyak anak satu, apa boleh lima? Lima. Lima. <laughs> Sebab riskinya itu jadi lima nanti. Riski rumah tangga itu, anggap orang, laki, perempuan, anak satu. Kalau makan anggap seorang, satu piring. Cuma berapa? Tiga. Kalau anaknya lima, Cucu, berapa? Cucu berapa? Banyak mana? Kita semua menjawab haruskan kasihan. Tidak ada haruskan kalian. Ya Allah, biasa sedikit sejak banyak banyak. Kaja semua haruskan Jadi kalau tidak haruskan kasihan. Ini adalah jadi anak yang sawahyidna itu, ada pun diberi oleh Allah anak satu itu Allah memberikan tapi keinginan kemauan itu disimpan. Jadi masalahnya, saya na'ari bil abin toaleh itu anaknya tiga puluh sembilan atau tiga puluh tujuh, tiga puluh Saudi anaknya berapa Jadi menteri semua anak sendiri. Mungkin pemerintah itu semua anak, -anak yang sedihnya, rel anak. Aduh, bagas Orang punya anak banyak orang yang punya banyak anak itu adalah kuat, untuk rumah bisa sama asal di judulina, di dedeku. Ini masalahnya. Dapat, memang kalau masih kecil, repot. Kalau kecil, repot. Itu ya, memang kecil, repot. Semua saja. Loh. Walaupun satu dua, kalau kecil, repot. Tapi kalau sudah anaknya umurnya masing-masing 30 -masing, umum, ya tidak sana. Anggap 20, 22, 24, 20 berapa lihat besar besar gitu anak datang dia duduk wah senang tak merasa kuatnya apalagi tersalmin ada satu kasu ribu yang satu kasu ribu anak dia sepuluh ya, tiap bulan berjanji sepuluh ribu berapa seratus papanya beribadat si, saja pak sudah beribadat saja sudah tiap tahun anak ini dua tiga anak dia rentetan kita tahu lagi kirir tu bopak haji Bagaimana orang musuh akan menyanyi tak berani. Kali jadi lahir akal takut tangan galbi itu takut. Takut. Nah ini awak nah, jamaah, apalagi untuk jamaah di luar luar jalan baik baik. Ya, nah ini masalahnya. Ah, maka diterangkan di sini kita akan ajal. Allah dalam sahaja keladal. Apa katanya? Awal Alku ambil ilaika man yusali ma'akafi baikka walau mu'ahidani. Mas kuih satu. Jadi kalau tidak mau keluar di rumah, takut keluar dan sebagainya, ya, di rumah salah. Tawa seorang untuk jamaah bersama. Kita kan bayangkan, daripada mengambil orang lain, alangkah baiknya kalau anaknya sendiri. Wah ini loh, jamaah berapa? Dia sambil mendidik anaknya, menyantikkan anaknya. Hatta tafsir memperdak, malafuzah bersalah. Fatinah fadlah jamaah sulma di imam dan makmum. Karena fadlah jamaah cukup dengan imam dan mak makmum dengan imam dan makmum cukup imam dan makmum terus jamaah. Jadi kalau jamaah di imamun dan mak makmum Maka tadi saya katakan kan kalau di kampung-kampung di langgar di masjid sudah terang siar agama allah. Hanya imam dan makmum kukur kewajipan dari kampung itu. Laki-laki menjadi sunnah, mu'akadah. Laki-laki menjadi sunnatul mu'akadah. Tapi pengukurannya faham bayar sudah. Ada imam dan mak mu'um suku. Jauh apa suku. Tapi wapulamaka suruh kerana afdal. Lakin banyak tentu lebih afdal. Jadi makin banyak makin afdal. Watazkussalatul kaya jidnu sawabu khalfal ahlimat inal salah. Dan solat akan meningkat derajatnya dan pahalanya akan bertambah kalau makmuman di belakang imam ahlil wassalah, orang ahli khayalus salat orang ada kebaikan dan ahli shala, orang salat orang saleh maka pilih imam itu harus berhati-hati bukan sembarangan orang angkat cerminan, anggap masjid, anggap langgar musalla akan angkat imam roti pilih orang-orang yang baik. Di samping syarat penyeriman, ya fasi fathahnya, dia kenal solatnya, dia rupun solat dan sebagainya dan sebagainya, keadaan orangnya juga begitu. Maka terhadil ada terdapat dan ada yang abro arek, abro arek, asar, ada yang Islaman dan sebagainya dan sebagainya lainnya. Sambil pernah terjadi di Mesir. Ada orang maju jadi imam, lalu dia mengadakan diskusi masalah yang perhati jadi Lalu beri berapa syarat jadi imam? Wadah dua mawar besar ini ada nang tujuh syarat menjadi imam. Wadah yang 100, dia mengatakan 300. syarat jadi imam tiga ratus. Tak keluar biasa. Kalau kita paling banyak tahu tujuh. Wei itu sampai 300. ratus. Nah, Syarat-syaratnya ini macam-macam untuk untuk menjadi apa jadi ini kita perlu bandingkan. Malah setiba saja kita sosahkan dengan dasar hadis, ini aurat yang asan dan sebagainya sebagainya aja lah. Ini terutama dalam soal syariatnya, syariatnya ya fathahnya, ya solatnya, ya qumat ya mesti apa taruh orangnya. Jadi jadi kita pilih. Maka kalau orang itu tahu diri kurang Cukup atau kurang cekat Atau ya jelajahnya tidak Begitu tinggi Karena masih ada yang berbeda di dia Jangan gampang-gampang mau jadi Imam Apalagi minta jadi imam baik. Zaman Nabi kalau minta itu Memang ada dikasih Kalau tidak salah ada hadis Ini Lanwallihal amrah Man Yadjuhan Ma'amannya itu lebih so, kita aukama, aukamah, aukamah, aukamah, Maknanya kita tidak akan memenyalahkan urusan kita ini kepada orang yang minta. Itu asalnya jadi amil. Termasuk jadi amil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi orang kalau minta akan terima usul saya ini sampai masukkan tu terima. Itu malah jadi kasih. Sebab ada utang dibayar. Ini ada apa-apa, secara nasinya ingin menonjol. Nah ini, tidak begitu, kita dianggap maksudnya. Kecuali kalau memang keadaan orang-orang di kampung itu tidak bisa sama sekali, dia malah wajib menonjol, menutup wajiban, malah tidak ada Ini semua orang kampung kita, orang matahari, tidak ada yang pasti, tidak ada yang seperti apa, -apa. Hmm. wajib sampai menonjol. Tidak boleh, sekalipun orang, orang lain, tidak sampai wajib menonjol. Kalau memang betul-betul, kalau juga umum banyak acar-macam acar, ini sudah utamakan. Makin kadang-kadang kalau kumpul ulama, kelapa, berapa ulama kumpul? Masing-masing memang, -masing, kadang-kadang saya ambil fafzol-fafzol ini lambat. Kenapa? Masing-masing mengucapkan lain, lainnya. Nah, kan. Kalau tanggung jawab juga. Maka kita kalau maklumanku tidak milih pada orang yang itu, itu malah lebih akhbar Jadi tidak memiliki maklumat Kenapa? Karena as-salat tazquw menjadi kebur menyupai wa tazidu wa yazidu salabwa tambah pahalanya khalfal -khal a'immati di belakang imam iman min al-khayir wa salah Jadi imamnya al-khayir wa s-salah Anggap ada orang alim wali inau ya Allah orang tawaf banyak ini ini akhbar kita surat makmum madia. Kalau sama orang habis solat tu ada Bagaimana? Gimana? Tak ada lalu habis khutbah tu aku habis khutbah khutbah Jumaat tu dah sur recording anak-anak rakan pada nak adik timu tu. Mati dia manggil ya. Ajuan Nampak mungkin sama begini kan tidak baik. Dah, padahal ini terang-terangan, tolak juga, tidak tertutup lagi. Kalau kita tidak nampak lahirnya, kita khusyukkan, kita harus khusyukkan binas, khusyukkan bila, khusyukkan khusyukkan binas. Tapi ini tadi kan tidak terang-terangan, Nah, terang-terangan tolak. Sahabat tidak jasa, ya sahabat jasa. Ya sah. Tapi fadilah yang kurang. Maka, sholat yang di dikhalfal a'imah min al-khidah sholat. Ini berikut ini. Watar jauh ala sholat dikhalfa maka isa bihan al-wasa. Kalau tidak sebetulnya surat ini, tidak merosotlah. Maka diterangkan, saya mba'i anta taharru wa tajtahidah antu salian khalfal a'imah til ma'rufina bittakwa. Berusaha. Jadi saya berjaya upaya dan berusaha supaya dapat sholat di belakang orang-orang imam yang bersifat sebagaimana tersebut al-khairul salah taqwa Lihat apa kita? Ia bahir. Pasti orang katalah, oh, apa kata Allah tentangnya? As-sarih kubu bahir. Walaikumullah sara, sara itu bahirnya. Baiklah sudah. Jadi itu musahad. Wahai, ini dari pihak yang terbaik dan terawal. Ini terbaik dan terawal. Bukan sekadar Allah. Ada bensahnya, boleh sejak sahaja. Insya Allah. Pemberi mengatakan begini: Saluh khilafulibarin wabazir. Ya tidakkan siapa saja asal orang. orang, baik orang baik, orang fasyir, orang asyik, boleh sahaja sah saja. Daima salat lain nah, ini menanyakan sahnya. Memang di antara sah ini ada fabi la. Fabi la macam-macam sah-sah. Kita anggap ada orang sholat Ya kasputan saja. Kasputan terjadi salat yang kopi apa kasputan biasa di Sah benar? Sah. Fabi Nah itu. <tuh> <tuh> jadi kalau di makruh ada sah. Atau enggak sah? Ya sah. Nah, jadi ada yang sah dan Malah di dalam amaliyah itu sendiri ada kadang-kadang sah. Ya. Tapi haram lagi. Dunia apa? Sudah azan Jumat. Azan, adzan, adzan kedua. Azan imam sebenarnya minta dan orang yang memasuki imam yang memasuki adhan dan ada ada orang yang orang muslim laki-laki yang berkaji ju'ah ju'ah dunia tapi tahu ada ada ju'ah dunia sana sah tapi tidak dapat apa itu haram ju'ah apa tidak sah sah tapi haram sampai yang kenapa karena sudah ada adhan karena Allah berkata Allah diserahat minju'ah ilham yang menyebabkan ma'atifah darulah ber mas'u'lalikillah dan darulah dan darulah dan tinggal dengan ju'ah dunia Nah, Kalau azhar baik ini larangan jangan beli perintah tinggalkan masih juali. Tidak sah ini sah akan tetapi dia betul sah haram baik. Jadi ada sah ada haram, ada sah ada haram, ada sah ada, ada, ada tidak sah ada haram macam macam hukum. Ada sah ada alam, juga. Ada sah kau sedikit sah kau dia Sangat termasuk makmuman pada orang hal sih sah bahagianmuasal makmuman pada orang kerd atau saleh wah ini besar bahagiannya maka darinya akan seluruh hal fakulti berilmu asal baritulah baik majil orang rusak pasi Maka saya bilang lagi, takmir-takmir -ta langgar, takmir masjid, itu betul-betul kalau akan memilih imam, imam rafiq, muaddin, muaddin, petugas-petugas syari'i supaya betul-betul memilihnya berdasar tuntunan syari'at, bukan tuntunan hawa nafsu atau kesenangan hati, tapi tidak, harus kembali kepada tuntunan syari'at, dilihat syari'at itu. Secara cerimam agar lebih sempurna ini, ini, ini, ini, dua, ini, tiga Hadis-hadis kumpulkan, tak apa-apa Bawa oh, contoh kan? Nah, kalau ada, ya, ya, ya. yang berkumpulnya yang yang berkumpulnya banyak Kan begitu, ini ujian itu, tes itu, tes. Wah orang baik begini, begini, begini Ini orang lebih baik Ya, ini Jadi, kembali kepada orang, -orang misalnya jadi memilih apa-apa, kembalikan kepada tuntunan syariat agar kita memilih ini, bukan karena senang. Oh, jangan itu apa? Saya tidak senang. Jangan begitu. Yang kita tidak senang, itu malah lebih baik. Wa'amtakulhu syai'an, wawah khairulakum. Wah itu senang itu. Mungkin kita senang, tadi tidak baik. Wa'amtakulhu syai'an, wawah syarwalakum. Ini bukan hawa nafsu saja. Kembali kepada syariat. al-masjid الْمَسْجِدِ لِأَجَزْ صَلَافِي صَلَافٍ عَضِيدٍ Berjalan ke masjid, itu saja berapa pahala ini? Jalan saja, pokok kita di rumah, keluar ke mana-mana, di tiap pintu rumah, itu ada hadis bapak-bapak Baroni ngasih. Setiap rumah itu ada dua bendera. Satu bendera malaikat, satu bendera syafat. Setiap rumah, itu ada hadis. Di setiap rumah orang, di muka pintu rumah orang itu ada dua bendera Bendera malaikat dan bendera setan. Kalau orang keluar menuju ke tempat yang baik yang dibuat oleh Allah Ini diiringkan oleh bendera malaikat Kalau di keluar ke tempat yang baik, diiringkan oleh bendera setan. Sekarang kalau kita akan keluar harus tahu tujuan, -tujuan saya ke mana sekarang? Kemudian kerana, setelah pengajian, keziarah, ketukuh, mogaan, jangan apa-apa, wajiban, belanja dan sebagainya, pasang sudah biasa. Sudah, bersihlah. Berdoa sesudah salam syahadat, turunkan kiri, baca Bismillah, Aman Bismillah, Bakkal, Bualawwalah, Haulah, Walaqtul Ilah Billa, ada asal hadisnya tanpa Aman tu, ulama tak bea Aman Baca Bismillah, Aman Bismillah, Bakkal, Bualawwalah, Haulah, Walaqtul Ilah Billa, teruslah. Kemana jalan ini kalau tujuannya baik, ini pun ada pahala. Malah kalau kita kembali beberapa hadis, selangkah pahala satu derajat jadi naikkan satu dan dosanya digugurkan satu. Apalagi ke masjid dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi ke pelabuhan elit, malaikat malaikat hormat pada dia dan mana, sayapnya tak nah, berapa. Baik, nah, jadi maka setiap orang laki-laki dan perempuan akan keluar dari rumah itu harus pasang niat dan saya ke mana. Kalau kebetulan ke tempat yang tidak baik, wah, urungkan. Lebih baik tinggal di rumah. Kalau mau ke jalan baik, yang mana niat itu pasang. Baru jalan. Seperti aplikasi olahraga. Ini setiap langkah ini ada pahala. Malah pahala besar. Wawaran <tuk> di dalamnya akhirat, hatta wawaran anak kula. Setiap satu yang ikutnya, Abu al Masjid, terucapulah, dan terucapulah di kesanat. Malam fanaanil. Pokoknya setiap langkah, jeraja, eh, pahala satu, derajat dinaikkan satu, dan dosanya digugurkan satu. Terus. Maka orang yang rumahnya lebih jauh, paha, eh, langkahnya lebih banyak, lebih awal. Tasybih segi ini lebih awal. Nah, maka secara mutlak, orang menyekat ibadat yang lelahnya lebih besar pahalanya lebih besar Siti Aisyah tak pernah dikatakan oleh Di Nabi Aisyah ad-rugi ala qadri nasabiki wa nata Hei Aisyah pahalamu menurut ukuran atau kadar lelahmu dan infaq orang makin payah itu ganjarannya makin besar sebab amal perbuatan baik ini tidak akan hilang sama sekali, semuanya ada ada nilainya, semuanya ada hasilnya yang disediakan oleh Allah SWT Allah tidak mengalami pemalap buka biwalla minal abid, semua ada hitungannya Nah ini, wah, enak enakan ini solatnya, tidak berat banyak, tidak ukurannya sekian, wah ini, payah ini, ukurannya sekian Jadi orang antara rumahnya di Rasjid, 50 langkah, yang satu 200 langkah, tentunya 200 langkah lebih Allah Anggap orang dari sini, kita bisa jamin saudara oh, Ngaji kah atau mau? Apa? naik pecah dua-dua Yang satu, 250 Yang satu, 500 Yang abdul yang mana? Yang 500 Orang haji, ongkosnya 1 juta, yang lain ongkos 2 juta Abdul mana? Tentunya 2 juta, ya kita mengharap jalan muda <laughs> Jangan naik. Ya, tapi kalau umpala begitu, jangan kita pikir lain-lain Kita pikir bahan-bahan, seperti itu Nah, ini. jadi kalau orang Islam mau ikan ibadat tidak peduli pokok ini ibadat dan orang Islam yang lain kalau ada orang musim ibadat besar barangnya jangan dinaikkan ikut membantu kan begitu tapi tidak digunakan oleh kaum ekonomi orang ekonomi sendiri. itu kalau musim orang Islam ibadat karena isan-isan ibadat mau sedap berapa saja Wah, ini tambah Menaikan gitu. tidak begitu, orang-orang mesti beribadat Sudah, saya murahkan demi ikut serta membantu orang beribadat agar saya mendapat alat kerja Ya, atau jogat, atau bimung Wah oh, ini Jumatan, teman apa? Jumatan Biasa berapa? 50 Atau sudah saya beribadat 25 kerja Kenapa? 25-nya saya ikut dapat pahala berangkat jauh ah, Berani gitu nah, Harus begini dalamnya. Jadi ini ta'awul namanya. Wa ta'awalu 'alal jari' muttaqwa. Malah namanya godok-godok ini Bukan bikin ke mana Jumatan. Sampai nah, berapa sih? Baik kasih cepat-cepat. Ana -an, barke, jadi mau lulus sekarang karena anu -an, ya 100. Tadi kali, orangnya mau saja lihat berapa saya bayar. Orang yang bayar pun tapi ini itu enggak dapat pahala, pahala. Malah mengambil kesempatan untuk duniawi saja. Nah, Bapak kalau sama sama salah tahu, wah ini sehari-hari pada sudah dikarikan kan, kirim membantu orang itu. Berapa pahalanya? Nah, ini masalahnya. Anggap Ramadan sudah buka puasa hari itu, Nampak Ramadan puasa, puasa minggu. Kita mau hukum kan untuk macal sudah itu. Kalau mau pride dari buyer mal fatara saiban kalau misal selain itu tidak untuk an parfum kayak jalbasa sama kalau mau bebatkan sama sekali kalau enggak ya foto saja separuh harga itu aja bisa tak galoin nih Bapak sama pas ini bla bla apa gitu kayak dan itu kamari wanita banyak sudah menjalankan. Begitu menjalankan. Kalau ada kerepotan takmir masjid atau rumah tangga demi syiar agama Allah dan maulutar itu bantunya ke taala. Jadi membantu apa masa, apa nyapu, apa-apa itu malah tasna ya, itu apa? Itu momentumnya. Ya, momentumnya jadi sangat ini maka membantu apa itu apa? Dapat pahala bro. Orang ikut bantu dapat pahala. Kan sudah selesai saya terangkan. Anggap di masjid atau di majlisan di mana mana ada tahlilan lalu adaan bagi apa segala Ya, yang punya rumah punya hajat sama hajat. Dia dapat kesodakoh. Lalu ada bagi ikut bagi yang ikut bagi dapat jatuh apa? Dapat ganjaran sama yang sodakoh menjadi ahadul musajid. Ada di hadis Sahih. Lain. Jadi yang yang ikut bagi ini kamu paham asal dari? Seolah ada kopi, ada wang kadang-kadang di masjid, silangkan di, di masjid sana. Ikut itu, sudah. Itu dapat pahala. Asal inilah, makin niat itu pahala. Kan diterangkan keluarga, bapa ibu tangga yang belanja, asalnya yang masak yang nurut. Sudah, lalu saudah kau, pelayan buruh yang mengantarkan tiga tiga sama pahala. Akhirnya dapat pahala lah. Kalau tiga, tiga dapat pahala itu indah, boleh. Tapi dua tiga tiga mendapat pahala lah asal senang. Jadi yang punya tadi, yang belanja dapat pahala. Hasilnya yang masak, yang ngatuk, juga pahala. Burunya atau layar yang dibantunya, yang mengantarkan ke sana dapat paha, pahala. Tahu kira-kira. Kira-kira utah dila dibawa oleh orang Itu dapat pahala. Ya berapa? Nah, kira-kira al-khairu kasirun waqarilun fahimu. Khair itu banyak. Kebaikannya banyak sekali. Anggap orang tidak punya, saya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, Begitika kita semua sama-sama, kita menjalankan ibadah, jangan takut payah, jangan takut keluarkan hata benar, dengan apa saja yang tidak bisa. Lalu orang yang ada hubungan, ya, nah ini jangan hanya dunia lain saja, harus ikut serta ta'ar, ikut serta mengambil takdian. Nah, nah, ini lah masalah. Dengan apa saja. Jadi, kalau masyarakat kita membaik, Ya Bukhut wa Ya Bukhut al-abad ila masyarakat Tuhsaplahu wa Tuktaplahu Ya hasanat. Tuhwa'i Mereka tak berbahagia dan Tidak Saya rasa Sampai sekalian dulu, dan insyaAllah Masa'at baik kita bersama sayati Untuk Yahwah al Lalu, banyak ada masalah Ada beberapa masalah Pertama Ada masalah mengapa? Dalam solat lima waktu itu ada yang sirron, ada yang jahron, dohar, sirron, asar, sirron, maghrib jahron, Isya, jahron, subuh jahron. Mengapa? Ya memang begitu. Jadi pertama kali yang kita tahu dalam segala masalah pertama kali yang kita tahu memang itu adalah Hukum syariat dan perintah syariat langsung amal perbuatan Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi bersabda dalam Al-Kamar Ait Munasalli dan begitu segala sesuatu. Tapi ulama-ulama Islam tidak kosong melayani orang-orang yang terdorong oleh akal pikiran demi mengetahui apa-apanya, hikmahnya. Nah ini mudah saja. Sampai ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Jurjani Hikmatul Tashri' wa Fasafatuhu Menjawab dan menghadapi pertanyaan orang-orang Muslim Jadi malam, Maghrib suara keras memang keajaannya tenang Jadi karena keadaan tenang, orang bersuara tapi kalau siang ini keadaan rangi, jadi lebih sesuai, lebih cocok, suara sah, sama. Enggak apa-apa, rendah, nah. seron. Nah, ini lebih cocok. Lalu orang banyak, nah keras Jumatan kenapa kok keras? Karena Jumatan tenang, orang libur semua cuma masih tenang, keadaan tenang. Ya, itu. Nah, jadi halah hal begini, ini kata-kata wakal itu. Ya <laughs> itulah, memang begitu seringkali saya di mana mana Orang tanya, kenapa subuh dua rakaat ini segorongan <tuh> ya? Kok di kitab hikmata sih, wafak sahabat, jelaskan cuma. Itu. Memang penting. penting. Cuma kita pertama agar tahu, apa adanya syariat kita terima yaitu itu dia. Sudah. Memang kebanyakan misalnya, kita tidak terangkan hikmahnya. Tidak. Kemangin ujian. Tidak ujian. Sampai saya, saya terangkan, kita dalam dunia ini, sama dengan pelajar atau mahasiswa di dalam ruangan ujian bahkan timpah minum Ujian Sudah Keluar masalah Harga jawab, semua masing-masing di dalam masalah Tidak ada yang tanya Kenapa kok soal ini yang keluar? Kok tidak hmm. lain? Ada yang tanya begitu? Tidak ada oh, Kok ini soal garap? Tidak bertanya. tanya nah, Kenapa kok tidak bertanya? Bukan ujian kalau boleh, boleh memusuhkan dapat tanyakan, ya, nah sama kita jadilah begitu, jalankan ini, tubuh dua kead, suara keras, doan empat rakaat, suara sama, mak isak begitu, asar begitu, mak lebih gundal begitu. Kenapa? Ya sudah tuan Allah kita jalan Tapi islam luas, islam tidak sempit, ulama ulama tidak sempit, melayan dijawab untuk. Memberikan fahaman orang, inilah. Jadi adanya siaran siang karena keadaannya ramai, jadi enggak mengenai. Apa lagi zaman Nabi itu pun enggak begitu kalau siang, inilah kamar karena terganggu oleh gangguan musik dan sebagainya diantara asal-usulnya juga begitu. Nah, tapi tetap itu ya, benar, demikianlah masalahnya. Jadi kita dapat memperinci ini mudah saja masalah. Dan hukumnya sunnah, hukumnya sun, sunnah sihiran tadi sunnah, jahran tadi sunnah, sunnah pada tempatnya yang Lalu bertanya, ada banyak, orang ada orang-orang nasrani mengadakan hari natal itu biasa orang Islam tidak berikut Sudah sebelumnya itu kan sudah saya terangkan banyak tu. Mata-mata sudah saya tuangkan Orang Islam tidak bisa Karena apa? Man tasyababit omin faumin hu Adah hasyaki man aksaro Sawada qamin fawamin min hu Tidak boleh kita mengikuti orang kafir Tidak boleh kita mengikuti orang, orang, orang kafir Tidak boleh kita memperbanyak hitungan orang kafir Kalau kita mengikutinya Berarti kita rido rido kepada maksiat-maksiat rido kepada kubur-kubur Dan kita mengikuti tanah senang sedang Allah mengatakan wala tajidu qauman yu'minuna billahi yu wal-akhirati wa ma alha daw wa rasulahu walau qalu aba'uh aw aba'uh aw ibnahum aw akhih aw ikhwanihim aw ashiratihim hmm. orang yang ingin berlawanan dengan kita tidak akan pernah merasa senang dengan kepada orang kafir sama sekali nah ya benar. sekarang begini kaum begitu lalu mereka selamatkan silahnya ya apa lalu mereka dengan merayakan henna lalu dengan alasan latar tadi bantu langgar bantu masjid bantu makanan di mana tidak boleh diterima karena ini tidak boleh bukan hal biasa kalau biasa nggak apa-apa walaupun nanti ada masalahnya dasar politiknya dan sebagainya tapi ini dasar hasil daripada keagamaan mereka tidak, tidak boleh sudah saya tentukan saja jelas lagi. Orang berdesam mengadakan sembayangan. Tengah terbangkan. Ia ya, mengadakan sembayang ada pisang, ada buah buah ada semangka, ada beliau macam-macam Sudah si lele di sembah, sembar. Ya sembayangannya. Abis itu tidurkan. Kita diberi cano tidak boleh. Kali ini dari harem. Ini dari haram, dari tabulah yang hal bukan haram haram biasa. Ini dari ukur syuran dosa. Nah ini jadi harus khati hati. Nah, ini masalah. Jadi orang Islam harus betul betul. Kalau dikatakan wah itu toleransi agama atau toleransi tidak begitu. Allah S.W.T. katakan, lakukan dilakukan. Alia sudah. Atau toleransi kita mengikuti itu bukan bukan toleransi. Itu korban agama. Kalau toleransi berarti kita mengikuti, ini bukan toleransi, tapi ini adalah korban. Naudzubillah, kalau kita sudah menjalani ketujuan kekufuran, itu bisa jadi kekufuran. Jadi kita harus berhati-hati. Maka laki-laki dan perempuan harus berjumpa-jumpa dapat menempatian seperti tadi. Biar mereka sendiri kita dapat mencabut. Tidak ikut menganjurkan, tidak ikut memperkuat, memperseku dan sebagainya. Dan bagaimana? Tidak ikut menolong, kadang menolong. Tidak bisa. Wa ta'awan wa'albir wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal'udwan. Atas orang dosa tidak mulut bagaimana? Dalam ketukuran. Anggap ada orang yang telah soli. Tidak maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Ya, maaf, Kita bantu lampu. Sama. Janalah begitu ada orang mabuk sudah mau minum pinjam keras kita kasih sama akalnya keguguran sampai Hozari katakan enggak kan menerangkan man a'ana ala ma'shatin walau bisa dikalimatkan ma syarikana fiha ya, Amin. Ayat cukup tukufu alataawunu al-asmi wal-buduan kalau tidak ada unsur keagamaan, berfikirlah masalah biasa. Kita diboleh asal halal, tidak ada latar belakang apa-apa, boleh. Ini enggak apa-apa. Tapi kalau ada latar belakang apa-apa, wah ini perhatian. Maka nabi betul-betul waktu ada orang kafir mau bantu dan segala oh, macam nabi inna la nastainu bimoshrikin. Tidak perang macam nabi tidak mau. Ada orang kafir mau ikut perang bantuan nah, Islam. Nabi tak mau tidak kita tidak mengambil bantuan orang kafir. Inna la nasta'inu dimusyrikin. Kalau mau masih Islam boleh. Nah, ini masalah. Sedang yang baru masih satu masih dilihat dulu apa kuat apa tidak masih begitu. Lalu kedua masalah bayi tabung bagaimana hukumnya Bayu Tadun kalau Bayu Tadun tadi itu dari suaminya perempuan tadi pipitnya lalu disuntikkan, diinjeksikan, dimasukkan ini tidak apa-apa itu kalau darah lain, sama di sini. malah pertama kali yang menghasilkan di negeri Jerman tahun 81 di Jerman itu pertama kali yang menghasilkan tapi hasil itu Ya kulit takdir tu Yang menghasilkan berontak pun seorang doktor Nasir Al Husayn Al Hasani. Nasir Al Hasani itu pemuda masyarakat. Dia berempat kali waktu di Jerman ini Nasir Al Hasani. Maka surat selamat kabar Jerman mengumumkan. Jadi Nasir Al Hasani dari Arab, dari Arab Arab itu mulai menghasilkan wabda santri itu diinterview oleh wartawan-wartawan Jirman bagaimana? saya berani menjalankan ini kalau cocok dari sari'at saya jatah-atah misal maksudnya seorang islam yang aktif untuk disana santri kalau tidak, tidak berani, bagaimana? kalau dari suami orang itu karena sinyal manggel biasanya ada itu diusahakan jalan ini dengan kuasa, kuasa Allah SWT jadi Maknanya katakan kalau bukan dari suami saya tidak berani kami bertentangan menghukum syarat syariat -syari ini maksudnya kerana airnya orang lain dimasukkan tanpa izin tuh hantar perbincangan besar. Jadi baiklah buat tabut -baik tadi kalau tentang dari suaminya cepat dan orang tanya lo kenapa kau pakai al itu langsung saja lo sebab ini digunakan bagi orang yang memang maju silanya apa. Kan ada hubungan suami isteri, tidak tidak punya anak. Kadang-kadang nah. ada, tidak bagaimana, tapi bagaimana, apa rahimnya terputus, atau bagaimana, kan ada. Itu yang mungkin tak perlu tahu. Ini disuntikkan Jadi, ya suatu so, hari tuhanlah ini adalah mustahil, mustahil. Nah ini tidak apa-apa Kalau dari suaminya sendiri yang bilang pernikahan maka dia orang lain tidak perlu disanggihkan anjuran. Ini jadi. Orang-orang Islam yang belajar betul-betul ia -betul, ya, saling meningkat, jadi misalkan seorang pemuja, masih muda yang dia kurang dikabungi itu. Nasif, sebetul Nasif al-Hazanah. Itu bakal waktu itu disiapkan beberapa, apakan ah, banyak Barangnya mendaftar lah, ada berapa-belas perempuan mendaftar untuk menjadikan. Kerana mereka tidak punya anak, misalnya kawin, suara istri tidak, tidak punya anak. Nah, dia bertanya waktu itu bagaimana saya tidak berani menjalankan kalau tidak tetap jenis syarat, jenis syarat ini apa ini tidak sabit, tidak bina. Tapi kalau di pejalang lain saya tidak berani ini adalah perbuatan cukup itu, kalau jaringan, tidak cocok jenis syarat. Eh itu kalajang tak apa tu, tak jalang itu apa? sekarang kalau berulang, nah, ulama Allah sudah patuhkan dulu keadaan berulang menambah jarak ya, memang cuma ada ganjinya jadi ya. dimasukkan dari orang lain tidak apa-apa masalahnya sekarang masalah masuk ke jarak barang najis kan, gitu, ya. nah, itu tidak apa itu sudah menambahkan tidak apa-apa tidak apa-apa malah jarak itu kekuatannya ada uang kedokteran A B macam-macam A api A B, orang berubah juga tidak apa-apa Umpama, sudah ada gantinya, tentu ini tidak boleh. Karena ini kan majis, kalau ya. ada gantinya tentu tidak ini saya seharusnya belum ada gantinya. Maka ulama makmah Dan ini cara lain dengan titik. Jangan, ini kan pendapat darah. Wih, nanti dulu. Ini masalah lain lagi. Ini kan makan. Makan apa? Makan denik, ini tidak boleh. Dulu kan saya serangkan namanya titik. Apa titik? Bukan. Pasal daerah titik. Baik. Ini kenapa ini titik. Bukan. Ini bukan makan saja yang dimakan. Kalau dimakan nanti akan menditik. Itu saja. Ain, itu masalah. Tanya tentang takmir, Orang takmir apakah wajib mem memperbolehkan, memperhatikan kesucian masjid atau langgar apa? Apakah hanya mengurusi keuangannya saja? Mohon jelaskan. Innama yakmuru masajidawahi man ahamadil <tah> darus saqir yakmuru itu apa? Yakmuru itu meramaikan masjid, mengurusi. Jadi mulai mengusahakan pembinaannya sampai kebersihan bersihat ambohira, baiti ala wa ibtida, hal aktivin bawa berdiri sampai usaha sama sekali itu namanya takmir. Ini takmir itu memulihkan segala lagi. Jadi mulai membangun usaha pembinaan satu. Nah sekarang kalau sudah ada bagaimana? Lihat terus apanya saja dia urusin. Takmir itu takmir maksud mengurusi mulai membina. Mengusahakan pembinaan sampai pelaksanaannya, kenal kebersihannya, keamanannya, keutuhannya, tata ter tertibnya, imamnya dan sebagainya dan sebagainya termasuk kebangannya. Kalau anda anggota tak tidak pernah telangkat. <tik> <tik> ya, itu tadi itu tadi sudah ditelangkat. <tik> Jangan lagi yang takmir atau gimana. Nah, jadi soalnya harus jelas. Bagaimana mengurus sesuatu harus mengurusi. Kalau mengurusi tidak pernah ke langgar atau ke masjid itu bukan mengurusi ini bukan mengurus. Nah. Jadi mengurus itu in nama Yakmuru masa Cidomo mengurus segala-galanya. Pengseja nah, mengurus segala-galanya. Jadi segala sesuatu apa mestinya mulai pembangunan maka dibagi pekerjaannya ada ini bagian ini ada bagian ini bagian ini bagian ini bagian ini, bagian ini. ada bagian keaziat ada bagian keuangan ada bagian kebersihan bagian, bagian, bagian, bagian, bagian keamanan dan masing-masing nak bagian keuangan mesti keuangan bukan semua tak nak me, mesti apa nak me, uang toh. Yeah, itu bukan ini betul itu tu Jadi mengurus segala macam macam menurut hakikatnya sendiri sendiri. Ini, nah ini, Jadi kembali kepada kepentingan emas ke kita mulai usaha pembinaan sampai segala macam urusan emas kita. Nah, Maka masjid semua, uh, semua masjid tu ada pun masjid. Jadi ada pun masjid itu kan ada. Malah ada mungkaratul betul masalah, harus dijaga betul-betul. Nah, maka harus ada prosesnya kembalikan ke mana hukum syareh, ah, bagaiman? Yang boleh, yang tidak boleh, yang diurusi, yang diurus, yang diatur dan bagaimana dan bagaimana. Wallahu a'lam bishshawalad. Allah masya Allah. Allah maha pemberi kemudahan. Allah maha pengasih. Allah maha pengasih. Tolonglah kami. Tolonglah. اللهم بارك لنا فيما <تصفيق> أعطيت وفي مال عبد الرحمن جاهنا قليل ان اللهم عذلنا من ضرر واغنينا من ضراء الله وعجلنا من قلاء واغنينا من قلاء الله مرضنا انقلب فرها من هذه الصالح من عمل اشكاها لما شفناه جبناه منكم الصغير، الله منفعنا بمعلوم درس عمل بمن المعوناء، الله منفعنا بمعلوم درس عمل بمن الله منفعنا بمعلوم درس عمل بمن من بادنا في معبدنا تمجتنا، الله مرتنا والحاضرين بأهلنا وولادنا وضبياتنا المسلمين جيد، إيمانا كاملا من قِبل صالح عن معامل صالح، ومعامل كثيرا وطيرا وفقا حلالا طيبا وعمل طريا مبارك بفضل الله. مع الصحة والسلام والعاكل وقوال مدامة من سنوية ورحمة الكاثرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا وضعنا وضعنا وضعنا وضعنا وعملنا عمل مقبولة وصعينا سمنشورة ودعنا جهاز منصورة ودعنا زمن مقبولة اللهم ربنا نقبل منا انك تبعليم وتبعلينا ورحمة الله ورحمة الله